Onoga ako pomogne nemoćnom ili mu otkloni neku nevolju, Allah će uzeti u svoju zaštitu onoga dana kad neće biti druge zaštite osim njegove. Ko siromahu dužniku produži rok vraćanja duga, imaće nagradu kao da je za svaki odloženi dan u visini tog duga podijelio sadaku. Ko dođe do kakvo nimeta, neka Allahu zahvali. Kome se nafaka faka uskrati, neka od Allaha traži oprosta, Koga žalost zadesi neka kaže la havle vela kuvete illa billa, neka je pomoći. Kome je Allah udjelio kakvu blagodat i želi njenu trajnost, neka što češće izgovara riječi la havle vela kuvete illa billa. Ko zanoći čist sa abdestom i te noći umre umrije kao šehid. Ko zamrkne umoran, radjeći pošteno i s halalom, zarađujući svoj obskrbu, zamrknuo je oprošten od grijeha. Ko proda kožu od svoga kurbana pa novac zadrži za sebe, kao da nije ni zaklao kurban. Onaj koji proda robu pod mahanom, ne ukazavši kupcu na nju, trajeno će trpjeti Allah u srđbu i biti proklinjan od melejka. Ko proda kuću pa novac ne upotrebi u slične svrhe, neće imati blagoslova u tom poslu. Ko bez ikakve nužde proda kakvu nekretninu ili kuću, Allah će dati da mu propadne dobit od prodate nekretnine. Ko vam se obrati prije nego što nazove selam, nemojte mu odgovoriti. U dobra djela se ubraja i to da održavaš veze i poštuješ prijatelje svoga oca. Ako bude dobro činio svojim roditeljima i pokoranim bio, blago njemu, Allah će mu život produžiti. Ko sagradi džamiju makar tako malehnu kao što je čapljeno gnijezdo za njena jaja, Allah će mu u džernetu sazidati kuću. Onome ko sagradi džamiju u ime Allaha Ćelešanuhu, Allah će sagraditi istu takvu džernetu. Ko slijedi dženazu i tri puta je ponese, izvršio je svoju obavezu prema umrlom. Onome ko se liječi haramom, Allah kroz to neće dati lijeka, niti poboljšanje zdravlja. Ko izvrši samoubistvo, bacivši se sa stijene, ući će u džehennem i tamo će za sva vremena padati u provaliju. Ko popi otrov i tako izvrši samoubistvo, taj će mu otrov stalno biti u rukama, on će ga u džehennemu vječno piti i osjećati njegovu gorčinu. Ko se ubi oružjem, to će mu oružje biti u rukama u džehennemu i stalno će ga zabadati u svoje tijelo. Ko bez opravdana razloga neklanja za zaredom tri džume, bit će upisan među munafike. Ko bez opravdana razloga neklanja klanja jedanik indijski namaz, bezvredna su mu dijela, to jest, propašće se vabi od učinjenih dobrih dijela toga dana. Ko izostavi jedan od pet propisanih namaza, Allah će biti srdit na njega na sutnjem danu. Kona na vjersko-tradicionalnom planu imitira neku ljudsku zajednicu, on joj pripada. Na onoga ko sebe bude smatrao velikim i zbog toga bude hodao oholo po zemlji. Allah će biti srdit kad ga susretne na sudnjem danu. Ko se bavi naukom, ali ne u ime Allaha, već radi nekoga ili nečega drugog, neka pripremi za sebe mjesto u džehennemu. Ko se prihvati moga sunneta i tradicije, ući će u džennet. Onome ko ime Allaha bude skroman i ponizan, Allah će podići dostojanstvo na oba dva svijeta. Ko se upušta u raspravu bez stručne spreme i znanja, bit će u Allahovoj nemilosti sve dok tu raspravu ne napusti. Ko sastavi dva namaza, zakasi sjednim i spoji ga s nastupajućim bez opravdana razloga, prispio je pred vrata velikih grijeha. Onoga ko obavi hađ za svoje roditelje ili za njih oduži dugove, Allah će proživjeti na sudnjem danu među dobrim i odabranim ljudima. Ko obavi hađ i posjeti moj mezar, smatraće se kao da me živog posjetio. Onaj ko pripovijeda hadis, znajući da je neistinit, ubraja se među one koji na mene lažu. Znak dobrog i čvrstog islama jednog čovjeka je da se ne miješa u ono što ga se ne tiče. Ko se zakonuje da nešto neće učiniti, pa kasnije uvidi da mu je bolje da tako postupi, Neka učini ono što je bolji i neka izvrši kefaret i jemin. Ko na nas potegne oružje, ne pripada nama, a i onaj ko nam učini kakvu prevaru, ne pripada nama. Ko se plaši bluda, a nije u mogućnosti da stupi u brak, ne posti, jer će mu to odbiti dobar štit od bluda. Ko zavede tuđu ženu ili robinju, ne pripada našoj zajednici. Ko završi učenje hatme Kur'ana iz jutra, za njega će se meleki moliti do mraka, a ako završi navečer, meleki će za njega tražiti oprosta do svanouka. Ko odkaže pokornost Allahu i poslaniku, napusti zajednicu i umre umrieće smrću džehilijejskom. Ko ode od svoje kuće radi obrazovanja, smatra se da je na Allahovom putu sve dok se sputa ne povrati. Ko poziva na pravi put, imat će nagradu koliko i svi oni koji su ga slijedili, a da im se pritom neće umanjiti ni jedan dio njihove nagrade, a ko poziva na stramputicu, također će imati grijeha koliko i svi oni koji su griješili slijedećega, a da se neće umanjiti ni najmanji dio njihova grijeha. Ko bude pozva na svatbu ili neku drugu svečanost, neka se oda zove, ukoliko se na toj svečanosti ne budu kršili vjerski propisi. Ko druge upućuje na dobro, ima će zato to nagradu, kao i onaj koji čini dobro. Onoga ako čuva čast svoga brata u njegovoj odsutnosti, Allah će sačuvati od džehennemske vatre. Ko u ime Allaha svome gostu zakolje životinju, ona će mu biti otkup od džehennemske vatre. Ko se sjeti Allaha i strahu poštovanja pred njim zemlju orosi svojim suzama, Allah ga na sudnjem danu neće kazniti. Onoga ko izgubi očni vid, a u životu bude dobar i pravedan, Allah će nagraditi nurom na sudnjem danu. Kome vidi u snu, taj kao da me je stvarno vidio, jer šeitan se ne može prikazivati u mom liku. Ko od vas vidi da se radi ono što vjera zabranjuje, neka to sprijeći rukom, ako ne mogne rukom, onda jezikom a ako ne mogne jezikom onda srcem, a to je najslabiji oblik imana. Od lica onoga ako spriječi da se njegovom bratu okrnji ugled, Allah će na sudnjem danu otkloniti vatru. Kome Allah dodijeli dobru ženu, zaista mu je pomogao da sačuva pola vjere. Za drugu polovinu neka se moli za pomoć Allaho. Ko je zadovoljan Allahovom odredbom, Allah će biti zadovoljan s njim. Ko je zadovoljan s malo Allahove na fake, Allah će biti zadovoljan s malo njegovih dobrih dijela. Ko diže ili spušta glavu sa sežde prije imama, taj nema namaza. Ko bespravno nazove mu'mina kjafirom, učinio je grijeh kao da ga je i ubio. Ko petkom posjeti meza svojih roditelja ili jednog od njih pa provuči jasin, bi ćemo oprošteni nekih rijesi. me ko mene posjeti u Medini, nadejući se zato nagradi od Allaha, Želešanohu, ja ću biti svjedok i zagovornik na sudnjem danu. Sa onoga ko čini blud ili pije alkohol, Allah će svući iman kao što čovjek splači košulju sa svoje glave. Ako ima ružnu narav, kažnjava san sebe. Koga pritisnu brige, obolit će mu tijelo. Ako se prepire sa svijetom, izgubit će ugled i dostojanstvo. Ko prosi bez potrebe, budući da ima onoliko koliko mu je za život potrebno, on time sebi raspiruje džehennemskih žar. Onome od koga se nešto zatraži u ime Allaha i on to dadne, upisaće se sedamdeset sevaba. Ko bude upitan za nešto što zna, a uskrati odgovor, bit će na sudnjem danu stegnut obručom od vatre. Onome ko pokrije sramotu bratu muslimanu na ovom svijetu, Allah će pokriti sramotu na sudnjem danu. Ko želi da mu se proširi na faka i produži život, neka sa svojom rodbinom udržava dobre rodbinske odnose. Ko ga raduje da osjeti slast vjerovanja, neka voli i poštuje ljude u ime Allaha, a ne radi nekog interesa. Ko me pričinjava zadovojstvo da ga Allah i njegov poslanik zavole, neka uči Kur'an gledajući u Mus'haf. Ko želi da mu dova bude primljena u nevolji, neka se u blagostanju moli Allahu. Ko želi da živi u miru, neka ustraju šutnje. Ko želi da bude najjačiji, neka se na Allaha oslanja. Koga obraduje dobro, a o žalosti i zlo, on je mu'min. Ko čuje mu i ponavlja za njim riječi koje on izgovara, ima imaće nagradu koju ima i mu jezin. Onome ko otkriva tuđe sramote, Allah će otkriti njegove, a onoga ko čini dobra djela iz lice mirja, Allah će razotkriti i poniziti. Ko u namazu posumnja, da li je klanjao tri ili četiri rekata, neka dopuni još jedan rekat jer je višak bolji od manta. Ko u islamu doživi starost, to će mu biti svjetlo na sudnjem danu. Ko popije najmanju količinu alkohola, kaznite ga sa 80 udaraca. Ko pije alkoholna pića, doći će žeda na sudnji dan. Ko pije alkoholna pića, svjetlo iman, izaći će iz njegova srca. ono ko pije opojna pića, četrdeset dana namaz neće biti primljen. Ko vjeruje i svjedoči da nema drugog boga osim Allaha, uđi će u džennet, to jest uđi će u džennet makar da je prije toga bio kažnjen. Ko posvjedoči krivo i time pomogne da se prisvoji metak drugog muslimana ili zazove proljevanje krvi, Ta zaslužio džehennemsku kaznu. Onome ko posti po tri dana od svakog mjeseca osim Ramazana, računaće se kao da je postio cijelog života. Onome ko iz čvrstog vjerovanja u ima Allaha bude postio Ramazan, bit će oprošteni grijesi koje je prethodno počinio. Ko isposti Ramazan još šest dana u mjesecu Ševvalu, bit će nagrađen kao da je cijelog života postio. Onome ko bude strpljiv za vrijeme oskudice se u hrani, Allah će dati najljepše mjesto u džaneti firdeusu. Onoga ko ga izlazak sunca zatekne na prvom rekiatu sabahskog farza, neka dovrši namaz. Ko klanja jaci u džematu, kao da je pola noći proveo u namazu, a ko klanja i sabah u džematu, kao da je cijelu noć klanjao. Onaj ko se zaučinjeno dobro zahvali dobročinitelju riječima Allah te dobro im i iskazao je svoju dužnu zahvalnost. Onaj koga obavljani obavljeni namaz neusmjeri ka dobročinjstvu i nespriječi ga od ružnih i pokuđenih dijela, nije postigao kod Allaha ništa drugo do udaljavanja od njega. Ko nanese štetu jednu muslimanu, Allah će omogućiti da se i njemu štete nanese a onome i kod drugima otežava situaciju, Allah će omogućiti da se i njegova situacija pogorša. Ko zakolje kurban prije bajram namaza zaklao je za sebe, to jest neće se primiti kao kurba, ako ko zakolje kurban poslije bajram namaza u potpunosti izvršio vjerski obred i postupio po sunnetu muslimana. Ko sebi uzme siroće, bilo ono od njegove rodbine ili ne, pa odgoji i osposobi za samostalan život, zaslužio je kod Allaha džennet. Onoga ko traži blagodati onoga svijeta na dozvoljen način i u želji da se sačuva od prosjačenja i opskrbi svoju porodicu, te da ukaže milosrđe i svome susjedu, Allah će na sudnjem danu živjeti s licem koje će mu sjati nurom kao pun mjesec. Na onoga pak ko traži blagodati ovoga svijeta na nedozvoljen način, s namirom da se nadbeno i iz oholosti uzdigne nad ostalim ljudima, Al će biti gnjeva na sudnjem danu. Ko od Allaha iskreno zatraži da postane šehid, zaradiće šehidsku nagradu, makar i poginuo na bojnom polju. Ko traži nauku na Allahovom je putu, sve dok se ne vrati. Ko posjećuje bolesnika na dženneckom je putu, sve dok se ne vrati i sposjeti ko odhrani tri kćeri, lijepo ih odgoji i lijepo s njima postupa, zasluži je nagradu džennet. Onome ko oprosti za ubistvo ne tražeći odmazdu ili materijalnu naknadu, nagrada će biti džennet. Ko oprosti onome, komu je učinio nepravdu u situaciji kada se može osvetiti, Allah će oprostiti onoga dana kada mu bude najteže, to jest na sudnjem danu. Ako objesi zapis, talisman, na sebe, djeti ili nešto drugo, s nadom da će ga sačuvati od uroka, učinio je širk. Onoga ako objesi na vrat kakvu školjku, amulet, da bi ga čuvala, Allah neće zaštititi. Onoga ako objesi hamajlu, da bi ga sačuvala od nesreće, Allah neće sačuvati. Ono meko nekoga nauči jedan ajet iz Kur'ana ili dio korisnog znanja, Teči će nagrada do sudnjeg dana. Ko druge nauči šerijetskim propisima, zaslužio je onoliku nagradu koliko dobrih dijela učine ljudi koje je on naučio, a ni njima se neće nimalo umanjiti nagrada za njihova dobra dijela. Ko uradi neki posao za koji nema osnove da smo mi to naredili, taj će mu posao biti beskoristan. Onome ko porani zbog odlaska u džamiju i vrati se, Allah će pripremiti mjesto u džennetu za svaki odlazak i povratak. Onome ko okupa umrlog, Allah će pokriti grijehe, ako umrlog opremi u kefine, Allah će ogrnuti džennetskim sundusom, zlatnom tkaninom. Ko vara moje sljedbenike ne pripada nama. Onome ko olakša ili ukloni muslimanu kakvu nevolju, Allah će odstraniti njegove nevolje na sudnjem danu. A onome ko pokrije muslimanu kakvu sramotu, Allah će na sudnjem danu pokriti njegove sramote. Ko razbija jedinstvo muslimana, ne pripada našem ummetu. Ko iftarom ugosti postača ili opremi borca na Allahovom putu, ima će nagradu koliko i on. Ko iftarom ugosti postača, imat će nagradu koliko i ona je što posti, a i postaču se neće ništa umanjiti od njegove nagrade. Ko se bori da bi Allahova riječ bila najuzvišenija, to jest ko svestrano i samoprijegorno djeluje u duhu te riječi, on je na Allahovom putu. Ko povede slijepca četrdeset koraka, zaslužio je džennet. Ko prouči poslje ovu dovu, Allahu moj, gospodar ovog uzvičenog poziva i nastupajućeg namaza, molimo te, dopusti našim poslanikom Muhammedu a.s. da nam bude šefađija na sudnjem danu. Podari ga visokim počastima i proživi na budućem svijetu na visokom položaju, kao što si mu obećao. Ko prouči ovu dovu, zaslužit moj šefaat na sudnjem danu. Ko tumači Kur'an bez potrebnog znanja, neka se pripremi, mjesto mu je u djehannamu. Ko u ibadetu provede noć lejle tulkadr, nadajući se Allahove nagradi, bit ćemo oprošteni svi grijesi. Onome ko u ibadetu provede bajramske noći, dvije noći ući dva bajrama, nadajući se nagradi Allahove, srce neće umrijeti onoga dana kada druga srca bude umirala od straha na sudnjem danu. Ko poljubi majku među oba oka, to će mu biti zastor od džehennema. Šehid je onaj ko pogine braneći svoju imovinu. Šehid je onaj ko pogine braneći svoj život. Šehid je i ko pogine u borbi braneći vjeru. Šehid je i ko pogine braneći svoju porodicu. Ko ubije inovijerca koji uživa zaštitu islamske države, neće osjetiti džennetskog mirisa, a mir iz dženneta se širi vrlo daleko, četrdeset godina u dalj. ono ko ubije vjernika i u tome osjeti zadovoljstvo, kod Allaha neće biti primljani ni farzovi, niti na file. Ko bludom potvori podanika nemuslimana, biće bićeva na sudnjem danu vatrenim bićem. Ko poslije svakog namaza prouči ajetul kjursi, samoga smrt odvaja od dženneta. Ko redovno svake večeri uči suru Elvakija, bit će spašen od bjede i siromaštva. Ko uči Kur'an, nekao da Allah učenjem traži što želi, jer će su uskoro pojaviti takvi ljudi koji će učiti Kur'an i za učenje tražiti nagradu od ljudi. U onoga ko ljudima uči Kur'an za novac i od toga se izdržava, Na sudnjem danu na licu neće biti mesa, nego samo kosti. Ko prouči sure i hlas, kao da je proučio jednu trećinu Kur'ana. Onome ko uči jasin, tražiće Allahovo zadovoljstvo, bit će oprošteni rani i grijesi. Zato učite jasin, naročito kod osoba na samrti. Ko kida odnose sa svojom rodbinom ili se krivo kune, osjetit će zle posljedice svojih grijeha još prije smrti. Kome budu posljednje riječi na ovom svijetu, la ilahe illallah, učit u džennet. Ko hoće nešto zakljetvom potvrditi, neka se nekune ničim drugim osim Allahom dželešanom. Onoga ko bude pažljiv, blag i nježan, Allah će čuvati od vatre, Dužniku koji se brine kako će se odužiti, Allah će odrediti čuvara koji će neprestano biti uz njega i čuvati ga. Ko bude pomagao svome bratu, imat će Allahovu pomoć kada god mu zatreba. Ko u svom srcu osjeti ljubav prema nekome od svoje braće, učinio je nepravdu ako mu to i ne saopći. Ko ima mogućnosti da zakolje kurban pa ga ne zakolje, Neka se ne približava našoj musalli radi klanjanja Bajram namaza. Ko bude imao i metka, neka se to i na dijelu vidi. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka ne sjedi za trpezom na kojoj se služe alkoholna pića. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka čini dobro svome susjedu. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka počasti gostaji ko u Allaha i usudni dan, neka govori istinu ili neka šuti. Ko bude učinio nepravdu ili nasilje nekome od svoje braće, neka se s njim izmiri i od njega oprosta zatraži, jer neće biti ni dinara ni dirhema, nego će se dugovi podmirivati svojim dobrim djelima Ako ne bude imao dobriji dijela, uzeće će se grijesi njegovog oštečenog brata, pa će se pridodavati njegovim. Ko odbije da svjedoči i kada se pozove, biće će griješan kao da je krivo svjedočio. Ko mnogo govori, mnogo posrće. ako mnogo posrće, mnogo griješi. ako mnogo griješi, Džehennemu je bliži od dženneta. Ko namene hotimično slaže, neke sebi pripremi mjesto u Džehennemu. Ko potječe od dobre i plemenite porodice i rodi se, I odgoji u čestitoj sredini, njegova će prisutnost u društvu biti ugodna i poželjna. Onome ko savlada svoj gnjev i onda kada je u mogućnosti da ga izlije, Allah će napuniti srce imanom i sigurnošću. Ko nema milosti prema ljudima, ni Allah neće imati milosti prema njemu. Ko se ne stidi ljudi, ne stidi se ni Allaha. Ko tri jutra svakog mjeseca pojede prije jela izvjesnu količinu meda, biđe pošteđen od teške bolesti. Ko izađe pred Allaha na sudnjem danu, ne bude mu druga pripisivao u učića u džennet. Onaj koga namaz ne odvrati od bestidnih i zabranjenih dijela, neće imati ništa od namaza osim što će biti udaljen od Allahove milosti. Od onoga ako za vrijeme postane prestani lagati i lažno djelovati, Allah ne traži ni da ostavi jer li piće. Ko nije zadovoljan Allahovim propisima, niti vjeruje u Allahov određenje, taj neka sebi traži drugog Boga osim Allaha. Ko se ne brine za opće potrebe muslimana, tajne ne pripada njihovoj zajednici. Prema onome ko umre kao notvorni alkoholičar, postupit će se kao prema idolo pokloniku, kada se bude susreo s Allahom. U pristojnost se ubraja i to da saslušaš svoga brata dogovori, ali lijepim ponašanjem se smatra gest da pričekaš prijatelja u šetnji, dok ne zakopća kajiš na običju ili svezi koja mu se prekinula ili razvezala. Onome ko se potrudi da pomogne svome prijatelju u koristnom poslu, završio ga on ili ne, bolje nego da dva mjeseca provede u itikavu. Ko se druži sa nasilnikom znajući da je nasilnik izašao je iz islama. Onome ko zabrani vodu ili travu onima kojima je potrebna Allah će uskratiti svoje dobrote na sudnjem danu. Ko se zavjetuje da će učiniti neko dobro i Allahu ugodno djelo, neka ga učini, a ko se zavijeti da će nešto zgrješiti, neka odustane od zavjeta. Ko zaboravi da klanja jedan namaz, neka ga klanja naknadno, kad se sjeti, zato nema kefareta, otkupa. Ko zaboravi da posti pa nešto pojedi ili popije, neka nastavi da posti jer mu post nije pokvaren. Ono ga ako pomogne svoga odsutnog brata, Allah će pomoći i na ovom i na budućem svijetu. Onome ko pogleda svoga brata s osmijehom i prijateljski, bit će oprošteni grijesi. Onaj ko svom dužnik odloži plaćanje duga ili mu ga oprosti, biće na sudnjem danu hladu Allahovog arša. Onome ko vjerniku olakša kakvu ovosvjetsku brigu, Allah Želešanuhu će otkloniti jednu od briga budućeg svijeta. Onome ko siromaho olakša stanje, Allah će olakšati na ovom i na budućem svijetu. Onome ko pokrije sramote jednog muslimana, Allah će pokriti njegove na oba dva svijeta. Allah će pomoći svome robu sve dok taj rob pomaže svome bratu. Ko krene putem sticanja nauke, Allah će mu zbog toga olakšati put do džerneta. Nikada se grupa ljudi neće sastati u jedno od Allahovih kuća, u da uče i proučavaju Kur'an, a da se na njih neće spustiti i ne zaštititi ih Allahova milost i da ih neće ukružiti meleki ili da ih Allah neće pohvaliti među njemu ugodnim melekima, poslanicima i dobrim ljudima, koga unazade njegova loša djela ne može ga unaprijediti njegovo porijeklo. Ko zaboravi klanjati neki namaz, neka ga obavi naknadno kada se prisjeti Jer uzvišeni Allah kaže, obavi namaz radi sjećanja i spominjanja mene. Ko uz Ramazan bude imao hurmi, neka se tim iftari, a ako ne bude imao, neka se iftari vodom, jer je voda čista. Ko bude u mogućnosti, a ne zakolje kurban, nek ne dolazi na Bajram namaz. Onome ko obilnije podmiri potrebe svoje porodice na dan Jevmila Šura, Allah će dati obilnu na faku za cijelu godinu. Onome ko uzme u ruku posudu s alkoholom u namiri da ga popije, neće biti primljena dova kod Allaha. Onaj ko odobrava postupak nekoga ko u vjeru uvodi novotarije, pomaže rušenje vjere. Kome se rodi dijete pa mu provuči jeza na desno, a i kamet na lijevo uho, dijete neće oboljeti od padavice. Kome se poviri kakav zadatak vezan za nemuslimane, Allah ga neće pogledati niti udovoljiti njegovim željama ako ne bude udovoljio potrebama onih nad kojima upravlja. Onome koga Allah uputi u Islam i pouči ga razumijevanje Kur'ana, a on se požali na neimaštinu, Allah će odrediti siromaštvo do sudnjeg dana. Kome Allah želi dobro uputi ga u razumijevanje fikskih šerijetsko-pravnih propisa, Onome ko pomogne siromahu koji u teškom položaju, Allah će pomoći i na ovom i na budućem svijetu. Ko za mene kaže ono što ja nisam rekao, neka se pripremi za džehennem. Ko pomogne svome bratu i Allah će njemu pomoći kad mu to bude trebalo. Iznenadna smrt je milo za vjernika, a velika nesreća za nevaljalca. Za mojazina se moli sve što čuje njegov glas, a nagrada će mu biti koliko svih oni koji s njim klanjaju. Vjernik je vjerniku brat i neće ga ostaviti, a da ga u svakoj prilici ne posavjetuje. Čvrst musliman je Allah udraži od slabašnog, iako su obojica u osnovi dobri. Teži za onim što će ti koristiti i od Allaha pomor traži, a nemoj se pokazati slabićem. Ako te kakva nesreća zade sine reci, da sam uradio ovako, bilo bi tako i tako, nego reci, tako je Allah odredio, jer ono što on hoće, to i čini. Riječi da sam i kad bih bio, otvaraju posao šeitanom. Vjernik je s vjernikom povezan kao građevina, čiji su elementi jedni z drugima čvrsto spojeni. Vjernik je ogledalo vjerniku. Vjernik je u svakoj prilici koristan. Ako s njim putuješ, bit ti od koristi. Ako se s njim savjetuješ, naučit te i uputiti. Ako se s njim udružiš, bit na dobitku. Ukratko, svaki njegov postupak je koristan. Vatra je vaš neprijatelj, zato čuvajte se. Ljudi se dijele na dvije kategorije, učene i one koji uče. Od ostalih nema kakve koristi. Ljudi su djeca Ademova, a Adem je od zemlje. Allahovi poslanici i vjerovijesnici su izabranici dženneckih stanovnika, šehidi su im vođe, a hafizi su znameniti među njima. U godini kada je sklopljen ugovor na Hudejbiji, klali smo kurbane zajedno s Aleih i I to devu i goveće za sedam osoba pričao je Đaber, sin Abdullahu. Hurma i drugo drveće su blagoslov za one koji ih gaje, kao i za one koji će ih naslijediti ako budu zahvalni Allah u Čilešanu. Kajanje tevba i ko se iskreno od grijeha pokaje kao da ih nije ni činio, to jest, bit ćemo oprošteni. Jedan se čovjek za vrijeme Alih Selama zavjetovao da će zaklati nekoliko deva na mjestu zvanom buvane, Došao je Selamu i rekao mu Zavjetovao sam se da ću nabuvani buvani zaklati nekoliko deva Aleyhisselam ga je pitao da li je tu upred islamsko doba bilo kakav kumir Čovjek odgovori da nije Zatim ga je Aleyhisselam pitao da li je to mjesto bilo namjenjeno za idolo pokloničke praznike A kad mu je odgovoreno da nije Tada Aleyhisselam reče Ispuni svoj zavjet Ali znaje da ne treba ispunjavati onaj zavjet koji bi čovjek grijeh počinio niti onaj koji čovjek nije u mogućnosti izvršiti. Allahova pomoć prati strpljive, poslije neugodnosti slijedi radost, a poslije teškoća dolazi olakšica. Neka Allah nagradi čovjeka koji, kada nešto čuje od nas, doslovno prenese onako kako je čuo, jer mnogi od onih kojima je hadis prenesen imaju bolje razumijevanje od onog koji taj hadis prenosi.